Bine v-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este preotul Valeriu, realizatorul acestei emisiuni. În lecțiunea de astăzi, C056, ne vom îndeletnici ca de obicei cu câteva meditații asupra versetelor noului testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, așa după cum Duhul Sfânt a găsit cu cale să inspire pe preacredinciosul său slujitor, preotul Nicuriță, să le aștearne în scris pentru noi. După aceea, tot prin harul și puterea lui Dumnezeu, prin voia și ajutorul lui, meditațiile acestea au fost prelucrate în cadrul studioului emisiunii cre de radio la care ascultați, sub forma a lecțiuni de 30 de minute. Lecțiunea de astăzi ne va duce în fața versetului 5 a capitolului 8 a epistole a lui Pavel către romani, de care ne vom ocupa înată după ce mai întâi vreau să istorisesc felul de întoarcere la Dumnezeu a unui militar. Este vorba despre un plutonier major din armata engleză a Egiptului. Acest plutonier major din armata engleză din Egipt își istorisește întoarcerea la domnul în felul următor. În aceeași companie cu mine era un gradat care se pocăise în Malta înainte de a veni aici. Eu și tovarășii mei i-au produs acestui credincios foarte multe zile amare. Diavolul a pus mâna pe mine și mă folosea ca să-i fac viața acestui credincios un adevărat chin. Îmi amintesc că într-o seară proioasă, credinciosul a intrat în dormitor la noi și, înainte de a ne culca, s-a plecat pe genunchi să se roage. Cizmele mele erau încărcate cu noroi. Eu le-am luat și am aruncat una în cap, iar alta în spate. Însă el a continuat să se roage mai departe liniștit. În dimineața următoare mi-am găsit cizmele curățate și lustruite frumos lângă patul meu. Așa s-a răzbunat el pe mine. Felul acesta însă al lui de a se răzbuna mi-a frânt inima și chiar în ziua aceea m-am predat Domnului. Știți, de regulă, așa suntem noi oamenii, așa sunt eu, așa suntem toți, când ascultăm astfel de istorisiri, să fim impresionați de credinciosul, de atitudinea credinciosului, în aceste situații și n-a spune că este neapărat ceva rău, dar ceea ce ar trebui să vedem noi în prim plan este eficiența lucrării Domnului Isus ce a făcut el în acest credincios. Pentru că acest credincios era mai înainte de a se întoarce la Dumnezeu și el exact ca și plutonierul acesta din istorisire. Ceea ce aș vrea să vedem acum este într-adevăr ce valoare are jertfa Domnului Isus Hristos și în ce fel transformă ea pe omul care o primește? Dintr-un om care mai înainte și el ar fi aruncat cu cizmele într-unul care se roagă, a făcut acum Domnul, primindu-l pe Domnul Isus Hristos, un om care să se roage liniștit, să primească loviturile cu bocanci cu cizmele pline de noroi, și mai mult decât atât, să se scoale mai de dimineață decât celălalt, să le curețe frumos și să îi le pună lângă pat. Cine ar fi putut să schimbe inima unui om de la unul care aruncă cu cizmele în bagiocură, la unul care, primind loviturile, le spală, le curăță și îi le pune înapoi celuilalt, ca și când i-ar fi făcut un serviciu prin faptul că l-a lovit și în cap și în spate cu ele pline de noroi. Ce minunat lucrează Domnul! Iată ce domn minunat au toți credincioșii adevărați! Dacă sunt credincios și dacă dumneata ești credincios, ne verificăm exact prin reacțiile pe care le simțim și felul în care răspundem față de cei din jurul nostru care ne produc nedreptăți, care ne produc răniri, ne produc pagube, ne jicnesc și ne aduc atâtea și atâtea neajunsuri și pagiocuri în viața noastră. Un adevărat credincios se verifică prin astfel de reacții față de cei din jur, pentru că să știți ceva, un necredincios poate să imite multe virtuți creștine, pe aceasta însă niciodată, nu o să poată niciodată un om necredincios să răspundă cu dragoste, cu mărinimie și cu bunătate celui care îi face rău. Aceasta este numai lucrarea Domnului Isus Hristos, a celui a care a murit, pentru noi, cei păcătoși, dragul meu creștin care mă asculți, ori de care ai fi fiind, dacă te numești creștin, ascultă. Ai dumneata pe cineva în viață care ți-a făcut rău, care te-a bârfit, care ți-a mânjit bunul nume, care ți-a făcut pagube materiale, care te-a rănit în vreun fel sau altul, ai... Și dacă ai, nu dacă, pentru că toți trebuie să avem, mai ales credincioși și adevărați, au tot felul de oameni care îi prigonesc în fel și chip. N-am văzut noi chiar și pe militarul acesta, n-a produs niciun neajuns nimănui. S-a dus liniștit la patul lui, s-a îngenunchiat și se ruga. Aceasta n-a rănit pe nimeni, n-a produs niciun fel de neajuns celor din salon și cu toate acestea, uite, s-a pomenit cu cizmele în cap. Deci fiecare credincios are de suferit din partea celor din jur. De altfel cuvântul lui Dumnezeu spune că toți cei care vor să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Așadar dragul meu creștin care ai pe cineva în viața dumitale, ți-a făcut un rău într-un fel sau altul, te-a prigonit într-un fel sau altul. Care este reacția dumitale față de el? Verifică-te acum foarte bine. Și rușinează-te dacă n-ai putut să reacționezi ca acest credincios față de plutonierul major, merge înaintea Domnului, cere Domnului iertare pentru vina dumitale și apoi roagă să-ți descopere în inimă dragostea pe care a pus-o în Dumneata din Domnul Hristos pentru cel ce ți-a făcut răul. Și apoi, la fel ca și credinciosul acesta, caută posibilitatea de a-i face un bine celui care ți-a făcut un rău și atunci, abia atunci, ai să fi liniștit în inima dumitale că a parțit Domnului Isus Hristos care a murit pentru răstignitorii săi. Hai să-ți mai spun ceva. Chiar în momentul acesta când înregistrez aceste gânduri îmi aduc aminte și eu de niște prieteni de ai mei care mi-au făcut și mie multe necazuri și niciodată nu m-am gândit la ceea ce am spus acum, la ceea ce tenden pe dumneata să faci, adică să-i fac un serviciu înapoi cum a făcut militarul acesta spălând cizmele aceluia care i le aruncat în cap. Acum când înregistrez aceste gânduri și te îndemnăm pe dumneata, nu numai să-l ierți, dar chiar să faci un serviciu pentru acela, îmi vine și mie în minte cineva dintre ei mei căroia nu i-am făcut un serviciu înapoi așa cum te îndemn pe dumneata să-i faci. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a pus pe inimă să citesc această împrejurare și m-a trezit și pe mine, haide, amândoi acum să facem acest lucru, de îndată ce îi spăvim de ascultat acest mesaj, să ne rugăm Domnului să ne arate cum am putea demonstra celui care ne-a făcut un rău, un neajuns oarecare cum am putea demonstra dragostea cu care ne-a iubit el pe noi și în felul acesta să îi rănim, a răni acu spun în mele inima, cum a rănit-o credinciosul plutonierului acestuia major. Și trebuie neapărat Acum să scot în evidență celălalt aspect al istorii sirii și anume, printr-un gest ca acesta de dragoste făcut de către credincios, ca drept răzbunare împotriva celui ce i-a aruncat cizmele în cap, a reușit să -l trezească pe plutonierul acesta major la viață și să facă din el, așa el spune mai înainte că era slujitor al lui Satana, un slujitor al lui Hristos. Ne dăm noi seama ce valoare mare este să câștigăm un singur suflet pentru Dumnezeu? Un singur suflet care toată veșnicia ar fi trebuit să se chinuiască în iadul cu foc și cu puceasă, ajunge acum ca toată veșnicia să împărățească împreună cu Domnul Isus Hristos? Ne dăm noi seama ce valoare mare este aceasta? Ne dăm noi seama ce bucurie se produce în tot? Cerul, când un singur credincios s-a întors la Dumnezeu și gândește-te cât am plătit noi pentru asta, n-am făcut mare lucru. Ce a făcut militarul acesta credincios? A făcut un lucru destul de neînsemnat, dar oricât de neînsemnat a fost lucrul acesta... Puterea de care a avut nevoie să facă așa ceva a fost covârșitor de însemnată pentru că a trebuit să o primească din partea Mântuitorului și măreția acestei puteri se vede tocmai în rezultatul cules de pe urma aplicării ei în viața necredinciosului. Pentru că trebuie să știm nu numai faptul în sine că a avut cizmele curățate l-a impresionat pe el. Ce pe el l-a copleșit faptul că militarul a răspuns cu dragoste la bagiocura lui. Aceasta este o putere pe care numai Domnul Isus Hristos o poate da și el o dă cu dragoste și cu dărnicie oricărui om care se arată dispus să o primească. Vreau deci să scot în relief ce ușor putem să câștigăm un suflet în ceea ce ne privește pe noi dacă ne lăsăm Stăpâniți de dragostea Domnului Isus Hristos Cât ne este de la îndemână, dacă vrei, să câștigăm suflete pentru El Nu trebuie să fim pe stadioane mari Unde să fim ascultați de zeci de mii de oameni Ca să aducem suflete la Hristos Și ceea ce nu poate face, în definitiv, o predică din aceasta Oricât ar fi de elocventă pe un stadion de zeci de mii de oameni Poate face un gest ca acesta, liniștit Tăcut chiar în inima aceluia care a vrut să-ți facă rău. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim mai întâi că după ce ne-ai dat pe Domnul Isus Hristos și prin Duhul Tău cel Sfânt, pentru noi toate cele ce se petrec pe pământ nu ne mai aduc decât câștig. Și răul și prigonirile din partea celorlalți de lângă noi nu sunt decât prilejuri prin care să mărești în noi dragostea Domnului Isus Hristos și în loc să ne necăjim și în loc să ne umplem de mânie și de gânduri de răzbunare, din potrivă, noi ne gândim cum să le facem bine. Ce mare har, ce mare bucurie, ce mare liniște pentru o inimă care nu se mai necăjește, ci din potrivă se gândește cum să facă bine. Și apoi mulțumim, Doamne, că pe calea aceasta Tu poți să aduci la Tine pe mulți cei din jurul nostru care n-ar fi ascultat de cuvânt, dar care... Copleșiți de gesturi din acestea care se fac numai prin puterea Duhului Tău cel Sfânt te pot cunoaște pe tine Binecuvântează-te rugăm ascultarea acestui mesaj luminându-ne tot mai mult cu privire la harul nemărginit de mare La fericirea cu adevărat cerească de care putem avea parte aici pe pământ chiar primindu-L pe Domnul Isus Hristos și apoi de o spus mai mare fericire ca prin atitudinea aceasta, prin dragostea pe care o torni în noi, pentru toți cei din jur să aducem și pe alții la cunoștința adevărului. Te rugăm să faci lumină în noi cu privire la aceste mari și minunate adevăruri de dragul Domnului Isus Hristos care a murit pentru noi toți deopotrivă, pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Brazul drept ne doar cel către palme și las-l ca să fie lovit. Că mașa dă iocui, vrea să te ahaina și n-aștepta să fie răsplătit. Că ce o vă spun, ură pentru ură? că ce o Fără cărtire și merge o milă două, dacă vrea, Păi ne împrumută din atavere, și n-aștepta aici răsplătirea că ce o vă Haideți acum să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu. Urmând să dăm citire versetului 5 al capitolului 8 al epistolei lui Pavel, 1 epistola lui Pavel către Corinteni, vrem să dăm citire și unui verset dinainte, al lui, cât și cel după el, respectiv versetele 4, 5 și 6, având în vedere necesitatea dobândirii înțelesului mai adânc al acestui text. Deci cât despre mâncarea lucrurilor jetfite idolilor, știm că în lume un idol este tot un cu nimic și că nu este decât un singur Dumnezeu. Căci chiar dacă ar fi așa numiți Dumnezei fie în cer, fie pe pământ, cum și sunt în adevăr mulți Dumnezei și mulți domni, totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Iubiți ascultători, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră a celor la care v-ați luat timp să ascultați, meditația de astăzi începe cu prilejul versetului 5 de la 1 Corinteni 8, versetul de la mijloc, căruia îi dau citire din nou. Căci chiar dacă ar fi așa numiți Dumnezei, fie în cer, fie pe pământ, cum și sunt în adevăr mulți Dumnezei și mulți domni. Haideți acum împreună cu preotul Niculiță, alcătuitorul acestor meditații, să zăbovim puțin în jurul acestui verset cu meditația care urmează. Într-un anumit înțeles vorbind, Dumnezeu înseamnă puternic și domn înseamnă stăpân. Sunt mulți Dumnezei în felul acesta și mulți domni la care se închine omenirea, uitând sau înlăturând cu voia pe singurul Dumnezeu adevărat, Isus Hristos. Orice putere străină de adevăratul Dumnezeu care îl stăpânește pe om este, în sensul acesta vorbind, Dumnezeul lui la care se închină și căruia îi aduce jertfe. Fie că este vorba de o patimă care îl stăpânește, fie că este vorba de o slavă de șartă după care umblă și care de multe ori se îmbracă cu râvna pentru binele altuia, fie că este vorba de un om care îl vrăjește prin darurile lui, fie că este vorba de o grupare de oameni religioasă sau nereligioasă care îi este supus fără să se gândească, fie că este vorba de pântecele lui, cum vedem la Filipeni 3:19. Oricare din acestea dovedesc că sunt Dumnezeul celui căruia îi se supune respectivul. Iar închipuirea este o putere, un Dumnezeu și ea la rândul ei. Cui dai timpul și dragostea ta, acela e Dumnezeul tău. Iată un adevăr crud, dar limpede. Chiar și cel care nu vrea să ține seama de el, nu-l poate schimba. Idolul sau idolatrie este tot ceea ce ia locul lui Dumnezeu, chiar și un scaun de frunte în adunarea credincioșilor într-o biserică oarecare. Nimeni nu poate fi izbăvit de sub puterile de Dumnezeii care îl stăpânesc decât prin puterea Dumnezeului Celui Adevărat. El poate face tot ce vrea în cer și pe pământ, căci este mai presus decât toți Dumnezeii, cum scrie la psalmul 135, versetele 5 și 6. Oricine își îndreaptă spre el gândul și dorința de izbăvire, va fi izbăvit și va ajunge la lumina adevărului și al păcii. Repetăm, de idoli închipuiri, nu poți scăpa decât aruncându-te cu încredere în brațul lui Dumnezeu. El este realitatea realităților care te poate scăpa de închipuiri. În versetul următor, la versetul 6, din 1 Corinteni 8, pe care l-am citit deja și îl recitim acum, scrie Totuși, pentru noi, nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi. Și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Ați văzut? Limpede și puternic este adevărul. Pentru o inimă credincioasă și simplă, adevărul este simplu. Pentru o inimă complicată și neîncrezătoare, adevărul este complicat și de neînțeles. Să cerem Domnului totdeauna o inimă de prunc și vom înțelege ușor tainele adevărului Său. Nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl, și un singur Domn, Iisus Hristos. Ca să putem mărturisi puternic adevărul de temelie că este singur Dumnezeu și un singur Domn, trebuie să-L arătăm prin trăirea noastră mai întâi. Numai cine este stăpânit de Dumnezeu cel unul singur și de Isus Hristos, Domnul și Mântuitorul cel unul singur, numai acela poate mărturisi și cu gura acest adevăr să facă deci o mărturisire eficientă. Mărturisești cu adevărat numai ceea ce trăiești cu adevărat. Dacă nu te mai stăpânește nimic în afară de Dumnezeu, atunci îl înțelegi și îl mărturisești limpede și puternic. Marele învățător creștin din secolul al III-lea origin zicea că Dumnezeu nu admite niciun fel de adaus în sine și nu are ceva mai mare sau mai mic în sine. Dumnezeu este unul singur pentru că unul singur e universul pe care l-a făcut. Și Sfântul Efrem Sirul sublinia cu puterea acest adevăr când scria dacă nu e un singur Dumnezeu, nu e Dumnezeu. Da, este un singur Dumnezeu Tatăl nostru, din care ne-am născut de două ori, trupește și duhovnicește. Este un singur Domn și Mântuitor, Iisus Hristos, prin care am fost născuți de Dumnezeu Tatăl. Existența noastră fizică și duhovnicească arată limpede și puternic acest adevăr toată slava și închinăciunea se cuvin lui Dumnezeu Tatăl și Domnului Isus Hristos din care ne-am născut și prin care trăim acum și în vecii vecilor. Amin. La versetul următor, versetul 7 de la 1 Corinteni 8, citim Dar nu toți au cunoștința aceasta, ci unii, fiind obișnuiți până acum cu idolul, Mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol și cugetul lor fiind slab se întinează. Sunt prea multe cauze care îl împiedică pe om să ajungă la cunoașterea adevărului. Nu toți au cunoștința aceasta, scrie Sfântul Apostol Pavel în versetul de mai sus. Una din cauze este păcatul. Cel vinovat merge pe căi sucite, zice Cartea Sfântă la Proverbe 21 cu versetul 6. Marele cărturar român, Ibraileanu, scria că cele mai multe judecăți false se datoresc infirmității morale și nu slăbiciunii intelectuale, pentru că mai degrabă pierde omul simțul realității prin partea morală decât prin partea intelectuală. O altă cauză este trăirea idolatră, închipuită sau mâncarea din lucrurile jerfite idolilor, deci închipuirilor. Cel care trăiește din închipuiri sau se hrănește din închipuiri nu poate ajunge la cunoașterea adevărului, deci la cunoașterea lui Dumnezeu care este adevărul și realitatea în opoziție cu închipuirea. La Efeseni 4 cu 14 găsim o altă cauză. Este starea de copilărie care face ca omul să fie instabil, fiind purtat în încoace și încolo de vânturile învățăturilor felurite care bat cu furie pe pământ. Iată de ce nu poți să ajungă la cunoașterea adevărului. Există însă izbăvire din toate aceste stări, din toate aceste piedici mai mari sau mai mici, puse de diavolul în calea omului ca să nu-l lase să ajungă la fericita cunoaștere și trăire a adevărului. Domnul Iisus Hristos poate izbăvi desăvârșit pe orice om care vine la El prin credință. Încă un gând trebuie să fie subliniat în versetul de mai sus, și anume: obișnuința cu Idolul, cu închipuirea. Unii, scrie versetul, fiind obișnuiți până acum cu Idolul, mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol. Nu e primejdie mai mare, și nu e moarte mai sigură ca atunci când te obișnuiești cu păcatul, cu închipuirea cu idorii și cu o stare lumească. Aș vrea să strig cu glas tare de tunet fraților mei: Vegheați ca să nu vă fure diavolul cu obișnuința păcatului și a trăirii idolatre. Vegheați ca să puteți ajuta pe cei căzuți. Vegheți că vine Domnul. În continuare, la versetul 8 din 1 Corinteni 8, Apostolul Pavel limpezește următorul gând. Dar nu carnea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu. Nu câștigăm nimic dacă mâncăm din ea și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. Dragii mei, sub orice formă ar fi ea, materia nu poate să dea mântuirea cuiva și nici să o împiedice. Duhul omului este acela care poate primi mântuirea din partea Duhului lui Dumnezeu sau care poate să o respingă. Materia este roabă Duhului, și când este vorba de bine, și când este vorba de rău. Nu carnea, nu materia ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu, așa scrie limpede aici. Dumnezeu privește totdeauna în lăuntrul nostru. La Duhul nostru și vede cum sunt mișcările lui După aceste mișcări suntem plăcuți sau neplăcuți înaintea lui Cineva poate arăta foarte smerit în afară, în carnea lui Dar Duhul să-i fie umflat de mândrie Poate să se rețină în afară ca să nu spune niciun cuvânt rău celui care îl supără Dar în lăuntru lui să fiarbă ca un... să clocotească de mânie ca un cazan în și de ură. Poate îmbrăca haina credinței pe din afară, dar în Duhul lui să fie plin de îndoiel și păcat. La Ioan 6 cu versetul 63 Domnul Isus spune Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic, așa ne spune Mântuitorul. Nimic din ce intră în om din afară nu-l spurcă, fiindcă nu intră în inima lui ci în pântece. Ceea ce iese din om, aceea spurcă pe om, căci din lăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, și așa mai departe, cum spune Mântuitorul la Marcu, capitolul 7. Materia în sine nu-i nici rea, nici bună, ci duhul care se folosește de ea este bun sau rău. Duhul este viața care călăuzește trupul într-o parte sau cealaltă. Iată de ce Domnul ne cere untrul nostru ca să l sfințească și să l stăpânească. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn, scrie la 1 Petru 3 cu 15. Să veghem, dragii mei, asupra mișcărilor Duhului nostru ca să fie totdeauna în direcția lui Dumnezeu și să ne îmbrăcăm inima cu podoabe sfinte, căci numai așa putem fi plăcuți lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului C056 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Mulțumim lui Dumnezeu pentru gândurile pentru lumina pe care ne-a adus-o și astăzi din Sfântul Său Cuvânt. Dorim ca binecuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu să fie și să rămână partea fiecăruia dintre aceia care se deschid să le primească de acum și până în veci de veci. Amin.